Matase de Alessandro Barico Editura PoliRom 2003 Traducere și postfață de Adrian Popescu Unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți autori italieni contemporani, Alessandro Barico, s-a născut la Torino în 1958. În anul 1980 obține o licență în filozofie sub îndrumarea lui Gianni Vatimo, cu o teză despre Theodor Adorno și școala de la Frankfurt. Lucrează un timp într-o agenție de publicitate. Se dedică studiilor de critică muzicală încurunate de publicarea unui eseu despre opera lui Rossini, Geniul pe fugă, 1988, și a unuia dintre raporturile dintre muzică și modernitate, intitulat Sufletul lui Hegel și vacile din Wisconsin, 1992. Semnează recenzii pe teme culturale și de critică muzicală în prestigioasele cotidiene la Republica și la Stampa. În 1991 publică romanul Castele de Mânie pentru care va primi Premio Campiello și Primedicii Sétranger, 1995. Cartea va fi tradusă imediat în Franța, Germania, Olanda, Danemarca, Norvegia și Portugalia. În 1993 îi apare al doilea roman, Ocean Mare, recompensat cu premiul Via Regio și care se va bucura de asemenea de un mare succes internațional. În 1994 scrie Novecento un monolog-povestire care va sta la baza unei piese de teatru și a unui film, regizat de Giuseppe Tornatore. În 1996 publică romanul Mătase, tradus cu mare succes în peste 30 de limbi, și piesa de teatru Davila Roa, iar în 1999 un alt roman, City. Cel mai recent roman al său, Fără sânge, a apărut în toamna anului 2002. În 1995 Alessandro Barico și adună articolele în volumul Barnum, Cronached al Grande Show, urmat trei ani mai târziu de Barnum II, altre Cronached al Grande Show. În anul 1994 a înființat împreună cu un grup de prieteni o școală de tehnică a narațiunii, Scuola Holden, la care predă. A colaborat la numeroase emisiuni radiofonice și de televiziune. Romanul de față urmărește destinul lui Hervé Joncour, un tânăr care pleacă în Japonia să aducă ouă de vierni de mătase într-o perioadă în care o epidemie amenință întregul comerț cu mătase din Franța. Ajuns în țara soarelui răsare trăiește o poveste de dragoste tainică și fără cuvinte, înșelătoare ca o bucată din cea mai fină mătase. Romanul mătase va fi ecranizat de John Madden, regizorul filmului Shakespeare in Love. De același autor, la editura Poliroma a apărut Ocean Mare.